Ikhat iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, rahimakumullah jami'an dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya nya kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kecintaan kita kepada ilmu agama yang senantiasa tentunya mendorong kita untuk belajar kerana kita yakin bahawa ilmu adalah bekal menuju Allah Azza wa Jal Alhamdulillah, awalan wa akhirat wa zahiran wa baltina Kemudian salam dan salam, mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhwat al para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Akidah golongan yang selamat Yang seperti biasa kita membahas akidah ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah Sikap mereka terhadap pelaku dosa Kapan seorang Diponis sebagai Kufur keluar dari Islam Dan Apa saja syarat-syarat Serta batasan-batasan Yang harus diketahui Dan harus diperhatikan Di dalam Memponis seseorang keluar dari Islam Atau dihukum Sebagai orang yang kafir semua itu ada hukumnya ada penjelasannya bukan berlandaskan hawa nafsu bukan berlandaskan perasaan kan tapi semua adalah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan ya, salah satu dari prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah yang menjelaskan akan manhat mereka yang benar dalam berinteraksi dalam menyikapi diri mereka sendiri dan juga saudara mereka seiman dan seakidah yaitu sikap kita kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga mereka yang terjerumus ke dalam kesalahan atau perbuatan dosa. Bagaimana kita menyikapi? Apa yang harus kita lakukan? Qala al-imam Abu Jafar at-tahawir rahimahullah وَنَرْجُوا Muhsinina مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أن يأفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسئهم ونخاف, ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والقياس ينقلان عن ملة الاسلام والسبيل الحق بينهما لاهل القبلة ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحودن بجحود ما ادخله فيه يعني artinya wa dan kita itu ahli sunnah narju berharap lil muhsinin min mu'minin yaitu bagi orang-orang yang buat kebaikan dari kelangan kaum ke muslimin dari kelangan ahli iman an ya'fu anhum ya semoga Allah azza wajalla memaafkan mereka dan semoga Allah azza wajalla juga memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya, walaupun aman walehim dan kita tidak bisa menjamin mereka, ya, aman dari siksaan atau kita menjamin bagi mereka, ya, surga, walaupun syadulahum bil jannah, kita tidak bisa memastikan memberikan persaksian, ya, secara pasti bagi mereka surga. Wanastagfirulillahsihihm dan kita memohon keampunan bagi mereka yang berbuat ya kejahatan, berbuat kesalahan. Wanakafu alaihim dan kita takut ya atau khawatir terhadap mereka. Wallanuqanituhum dan kita tidak boleh menjadikan mereka berputus asa wal wal amn wal iyas yang qulani an millati rasa aman dan juga berputus asa yaitu aman merasa aman dari azab Allah dan berputus asa ya yang qulani an millati alislam keduanya itu bisa mengeluarkan atau mengeluarkan pelakunya dari agama Islam Wasabiul Hak bayna huma li ahlil Qiblah dan jalan kebenaran di antara kedua sikap tersebut yaitu bagi ahli Qiblah tu kaum Muslimin. Wasabiul Hak bayna huma jalan kebenaran ada di antara kedua sikap tersebut yaitu merasa aman dan berputus asa. Wa la yakhruj al-'abdu min al-iman illa bijuhudi dan seorang tidaklah keluar dari keimanan kecuali dengan pengingkaran ya ma adkhalahu mengingkari apa yang masukkan dia dalam Islam ya ikhwatal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Apa yang tadi kita baca tentang perkataan Imam Abu Jafar At-Tahawi yaitu kita ahli sunnah wal jamaah Mengharapkan bagi pelaku kebaikan Bagi orang-orang yang berbuat baik Rahmat Keampunan Dan kita juga memohon kepada Allah Semoga Allah masukkan dia ke dalam surga Dan Di waktu yang sama Kita juga khawatir terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan khawatir ya azab Allah akan menimpa mereka dan juga takut ya pada bagi mereka dari neraka apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Tahawi ini ini adalah sikap yang benar dalam ya menyikapi diri sendiri Orang lain, ya, dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana kita maklumi bahawa kaum muslimin, maka diri kita sendiri, semuanya. Tidak ada yang mausum. Tidak ada yang suci. Pasti pernah melakukan dosa. Dan juga di waktu yang sama, pasti pernah melakukan kebaikan. Bahkan Alhamdulillah kebaikan yang banyak mendominasi Nah sikap kita bagaimana? Apakah dengan kebaikan yang kita lakukan Atau yang dilakukan oleh saudara kita Seiman dan seakidah Kita pastikan bagi mereka keselamatan Dan kita jamin bagi mereka surga Atau sebaliknya bagi mereka yang berbuat kejahatan terjerumus dalam dosa Kita pastikan mereka telah celaka dan kita pastikan juga mereka masuk neraka. Akidah Ahlussunnah dalam hal ini tentunya bukan demikian. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik kita berharap ya. Berharap kepada Allah untuk kebaikan baginya. Dan memohon kepada Allah agar Allah masukkan ke dalam surga. Karena memasukkan ke dalam surga, itu hak Allah Azza wa Jal. Janji Allah bagi mereka yang berbuat baik, dan juga bagi mereka yang berbuat kejahatan, Allah mengancam, akan mengazabnya. itu hak Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya, ahli sunnah wa jamaah, mereka menginginkan kebaikan bagi saudaranya, saling mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kemaafan, ya, keampunan bagi mereka. Semua hal itu berdasarkan akidah yang dijelaskan oleh Imam Abu Jafar At-Tuhawi ini. Kau Muslimin tidak sama dalam tingkatan keimanannya dan juga tidak sama kualitas imannya ada yang berbuat baik ada yang buat kejahatan ada yang mencampurkan antara kebaikan dan kejahatan apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Jafar Tahawi ini ini sesuai dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah dan apa yang juga dijelaskan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ya memungkiri janjinya la yukhliful mian Allah akan memberikan kebaikan bagi orang yang buat baik itu janji Allah ya Allah tidak akan mungkari hal itu dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan ancaman memberikan warning dan ancaman akan tapi ancaman tersebut tidak mesti ya langsung ya diberikan oleh Allah. Terkadang ancaman dan azab tersebut ya tidak diberikan oleh Allah sesuai hikmahnya dan terkadang diturunkan oleh Allah azza wajalla. Karena memungkiri janji tercelah. Akan tetapi tidak ya. Mengeksekusi ancaman Itu hal yang baik Ya Dan itu menunjukkan Kepada Sifat kemuliaan Kemaafan yang dimiliki oleh Allah Wa SWT Jadi Kalau berjanji dibungkiri Tercelah Tapi bila seorang mengancam Lalu dia Begitu ternyata Terbukti Satu pelanggaran Lalu dia maafkan pelakunya Itu hal yang baik Jika itu hal yang baik di kalangan manusia Maka di sisi Allah adalah Lebih baik dan lebih utama Maka Allah Azza wa Jalla Bila mengancam Berikan ancaman Maka ancaman tersebut terkadang Ya Diperlakukan oleh Allah Azza wa Jalla Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Dan terkadang Tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Nah, itu bedanya ahli sunnah dengan sekte-sekte yang lain seperti khawarij dan muattazilah. Karena di sana ada syafaat di ya, akhirat kelak dan amal kebajikan yang akan menghapuskan dosa dan hal-hal yang lain. Adapun kaum khawarij dan muattazilah, mereka mewajibkan jika Allah mengancam seorang hamba, wajib Allah yang mengeksekusi. Hal itu Mereka tidak ada harapan Untuk dimaafkan Nah ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Jafar Bahawa Al-Sunnah Mengharapkan kebaikan Bagi orang yang buat baik Semoga Allah memaafkan ya, Makan mereka Dan memasukkan mereka ke dalam Dengan rahmatnya di sini beliau menyebutkan bahawa, ya, semoga Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Nah, karena surga adalah rahmat Allah dan masuk surga semata dengan rahmat Allah. Dan perkara yang paling agung, sebab yang paling utama untuk mendapatkan rahmat ters adalah amalan kita. Nah, maka Allah menyebutkan jaza makan wakmalut ya balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, amalan bukanlah, ya, pengganti atau harga nilai untuk membeli surga, tidak Tapi sebagai sebab, ya, sebab untuk mendapatkan rahmat Dan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah masukkan hambanya ke dalam surga Sebagai dalam hadis, Nabi S.A.W. menjelaskan I'lamu la khidmat hatta kum aljannata amalu qalu wa la anta ya rasulullah qala wa la ana illa an yataghammadani allahu bi rahmati minhu kata nabi SAW tidak seorang pun yang akan masuk surga ya tidaklah amalan seorang yang diantarkannya akan masukkan dia ke dalam surga para sahabat bertanya juga engkau wahai rasulullah beliau menjawab nah kecuali bila Allah merahmatiku dan memaafkan kau dan memberikan karunia kepada aku nah jadi kita masuk surga atau orang beriman masuk dengan rahman Allah azawajallah nah kemudian kendati orang beriman telah berbuat ya kebaikan dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah yang dengannya dia akan masuk surga maka kita tidak bisa menjamin atau merasa aman ya menjamin keamanan baginya dan juga menjamin surga baginya tapi kita berharap semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga adapun kepastian itu kembali kepada Allah tidak boleh kita mengatakan Pasti masuk surga, enggak boleh Atau pasti masuk neraka ya. Semua itu hak Allah Azza wa Jalla Kemudian al-sunnah wal-jamaah wa Memohon keampunan Ia ya, sifat orang beriman. beriman ya, Memohon keampunan bagi saudara mereka وَلَذِينَ جَعُوا مِنْ بَأْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Orang-orang yang datang setelah kaum muhajin wal-ansar Mereka mengatakan Ya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara kami Dosa kami dan dosa, -dosa saudara kami yang telah madahu oleh kami Ikhwat al-iman Warahmatullahi wa kita tidak boleh ya menanamkan dalam diri kaum mukminin kata berputus asa. Ya. Dan di waktu yang sama tidak boleh ya mereka rasa merasa aman sehingga mereka ya merasa aman tidak ada kekhawatiran akan ditimpa atau juga merasa aman begitu telah berbuat kebajikan amalan yang pasti diterima oleh Allah tidak orang iman mereka selalukan takut dan berharap semoga limrahimakallah kehidupan kita tidak akan stabil kecuali bila hidup ini kita jalani di antara kaub dan roja, sifat takut dan takut ini akan membendung kita dari terjun dalam perbuatan maksiat dan dosa. Nah, akan membendung seorang terjun dalam perbuatan maksiat dan dosa, karena dia mengetahui ada azab, ada ancaman, dia takut. Nah. Kemudian sifat berharap, berharap yang akan mendorong dia untuk beramal dan menghilangkan ya sifat putus asa, ya pesimis dalam hidupnya. Dia selalu optimis. Nah Ikhutalima rahimakumullah Oleh karenanya Kapan perbuatan atau sifat takut itu bermanfaat Tadkala mendorong seorang beramal Melakukan kebaikan Dan meninggalkan Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau sifat takut yang menyebabkan seorang menjadi pesimis dalam hidup ini, ini tercela. Karena tidak boleh kita pesimis. Apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita kembali kepada Allah Azza wa Jal bertawabat, Allah menerima taubat. Ya. Allah perintah kita untuk bertawabat. Ya'illadina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhah. Asalabukum ayukafir ankom saatikum wadukhilkum jannah. Waheram beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Taubatan Nusoh. Taubat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, mema mengampuni. Ya, tahan kalian termalem surga. Namp. Kemudian sebagai dalam hadis. Rasulullah wa SAW bersabda Man taba, taba Allah alaih Man taba, taba alaih Barang siapa yang bertabat, Allah terima tawbannya Qala Allah Azza wa Jalla Qul ya ibadiyan ladhina asrafu Hala maafsihim Liknatu barrahmat Inna Allah yakfirul dhulubah jami'ah Inna Allah Dhulubah jami'ah Inna huwa Allah Al-Rahim Katakan Wai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka Yang telah menjerumuskan diri mereka ke dalam perbuatan dosa Jangan mereka berputus asa Sesungguhnya aku mengampuni semua dosa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maaf pengampun lagi maaf penyayang Ikhuta lima rahimakum Allah Maka tidak ada ya istilah pesimis dalam kamus kehidupan seorang mu'min yang ada berharap nah kemudian juga seorang mukmin tidak merasa aman dia selalu takut kendati dia telah berbuat amal kebajikan dia takut apalagi takkala dia berbuat dosa dia takut terhadap dosa juga ancaman atau azab yang akan diturunkan oleh Allah jadi takut dua sisi terhadap amalannya. yang akan ditolak, dia telah beramal di sisi dia, dia takut terhadap dosa dan azab akan diturunkan oleh Allah sebabkan perbuatan tadi kerana dosa merupakan sebab turunnya azab bahkan semua azab terhadap oleh kepada umat masyarakat sebabkan dosa mereka 6. Nah. fa akhadnahum bi dhunubihim qala Allah kami azab mereka sebabkan dosanya maka dosa adalah sebab petaka manazal balaa illa bi dhanbin adalah turun bala ni kecuali dengan sebabkan dosa wa ma rufa illa bit tidak akan diangkat oleh Allah tidak akan dihilangkan oleh Allah Musibah dan bala tersebut kecuali dengan bertaubat naam kemudian Sifat takut tersebut juga akan mendorong pelakunya untuk ya tidak merasa aman ya, berbuat, ya, artinya kalau berbuat amal merasa sudah berbuat amal pasti diterima ya. merasa aman dia Sesungguhnya kalaupun kita perhatikan amalan kita kerjakan, sebaik apapun amalan kita sudah kecukup masukkan ke dalam surga. Enggak kan dia ke dalam surga hanya sebab untuk mendapatkan rahmat Allah azza wajalla. Naam. Ya wa ta Kemudian sifat berharap. Atau sebelum sifat berharap. Tadi kita sebutkan seorang mukmin dia takut terhadap azab menimpa dirinya sebabkan perbuatan dosa, dia takut. Ya, terhadap amalannya. Apa yang dia takuti? Yaitu Jangan-jangan amalan tersebut ya, Tidak diterima Allah. Azzawajal. Ditolak oleh Allah Azza wa Jal Ini sifat orang yang beriman Maka dalam Al-Quran disebutkan Bagaimana tentang para sahabat Mereka telah bersungguh-sungguh beramal Melakukan berbagai ketaatan Ya, Kedatidemikian mereka takut Apa yang mereka takuti? Ya, amalan mereka tidak diterima Ditolak Kalau Allah Azza wa Jal وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُبُهُمْ وَجِلَهَا أَنَّهُمْ يَبِهِ مُرَانَ Bahawa orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka kerjakan tapi hati mereka wajilah takut apa mereka takuti bukankah mereka telah beramal ketaatan Kata Imam as Al-Basri, mereka melakukan ketaatan, ya melut wa wahyakaf, bertakut, dan, dan maksud sifat takut mereka jelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka takuti? Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran orang-orang yang Melakukan apa yang mereka lakukan Tapi mereka merasa takut Hati mereka takut Apakah Mereka pelaku dosa ya, Berbuat zina Mencuri Minum-minuman yang memabukkan Lalu mereka takut diazab oleh Allah Apakah itu maksud sifat takut dalam ayat tersebut Apa jawab Rasul kita yang mulia Sallallahu alaihi Wasallam? sallam La'aya Aisyah La ya Aisyah, bukan itu ya Aisyah. Yang dimaksud di dalam ayat tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Alladheena yusalluun wa yatasaddaquun wa yasuumuun wa yakhhafuuna alla yutaqabbala minhum." Mereka adalah orang-orang yang telah mendirikan solat. Mereka adalah orang-orang yang telah bersedekah. Mereka orang-orang yang telah berpuasa, tapi mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Ayat kaliman, para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam al-Quran ini: "Kabul Allah min al Allah hanya menerima amalan orang bertakwa. Supaya so, kita Memastikan bahawa amalan kita termasuk amalan ahli orang yang bertakwa ini pertanyaan yang harus ya kita jawab dalam bentuk realita kehidupan kita sehari-hari. Ikhwalimah rohimakumullah. Kemudian berharap, ya berharap dan berharap yang bermanfaat arroja yang bermanfaat itu bila mencakup ya tiga perkara. Ya. Bila sifat berharap itu tidak mencakup tiga perkara tersebut maka tidaklah bermanfaat, tidak mendatangkan kebaikan, hanya perangan-angan. Ya. Iaitu ya, sama dia berharap kemudian mencintai apa yang diharapkan. Ini yang pertama. Kemudian mencintai apa yang diharapkan tadi. Yuhibbu ma Lima raja. Ini yang pertama. Dia mencintai. Ya. Apa yang dia harapkan? Kemudian kedua, dia khawatir, ya. Kehilangan apa yang dia harapkan tadi. Ada kekhawatiran Adapun dia mengharap sesuatu tapi tidak menginginkan sesuatu tersebut, tidak mencintai sesuatu itu kan berharap, itu berangan-angan. Kemudian dia khawatir kehilangan sesuatu tersebut, sesuatu yang diharapkan. Tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dia khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga Para ulama menjelaskan yaitu yes'afi tahsili. Dia berusaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Itu baru namanya rojak berharap. Nah, bila ketiga perkara tersebut tidak terpenuhi dalam suatu harapan, itu dia hanya berangan-angan. Itu bedanya antara rojak wal-amani. Amal itu berangan-angan Contoh Ya, sebagai contoh Dia mengharap ilmu Ya Dia ingin mendapatkan ilmu Berharap untuk mendapatkan ilmu Tapi dia tidak cinta kepada ilmu Itu nama berangan-angan Ya Dia cinta kepada ilmu Tapi tidak Takut dan khawatir ilmu itu akan pergi dari dia. Atau dia akan kehilangan ilmu. atau tidak mendapatkan. Ya. Yang ketiga, dia cinta berharap mendapatkan ilmu. Tapi tidak pernah berusaha untuk menuntut ilmu. Ya, nongkrong di rumah. Ya. Kerjanya keluar ke sana sini. Tidak hadir majlis ilmu. Dia tidak berusaha. Itu namanya berangan-angan. Ya. Berangan-angan, tidak berusaha. Melakukan sesuatu, mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi ya, harus dibedakan. Jangan sampai yang tenggelam dalam angan-angan. Mimpi. Yang tidak ada bukti. Berharap dan berusaha. Itu yang positif. Itu yang positif. Kemudian timbul pertanyaan kita harus antara harapan dan takut berharap dan sifat cemas kemudian kata para ulama harus ada sifat yang ketiga ini yang mesin gerak dan yaitu cinta tadi cinta bagaikan kepala ya kemudian Berharap dan takut Itu adalah sayap kiri kanan Untuk diberatkan ya Perumbangan seperti pesawat Ini mesin Cintanya mesin Penggerak, pendorong Kemudian menjaga keseimbangan Itulah hidup kita Seperti itu Nah Nah timbul pertanyaan Dalam Sikap berharap dan ya, Takut apakah harus dalam setiap kondisi ya persentasenya harus sama 50 50 atau harus salah satu mendominasi yang lain dalam hal ini ya para ulama menjelaskan ada yang mengatakan ya dalam hidup ini harus yang mendominasi kata mereka sifat takut secara mutlak ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua maka yang harus mendominasi sifat berharap secara mutlak. Pendapat yang ketiga harus sama 50 50. 50 50. Enggak boleh ya. Lebih. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat yaitu ada perinciannya. Tidak mutlak seperti itu. Ada perinciannya. Kata mereka harus sifat rojak mendominasi dalam suatu kondisi dan sifat takut dalam suatu kondisi. Dilihat kondisinya. Nah. Kemudian juga harus keduanya seimbang dalam suatu kondisi. Nah. Kata para ulama, dalam kondisi seseorang ya sedang terdekat postrang perbuatan dosa ya atau adanya dosa hendaknya kondisi seperti ini agar dia tidak larut dalam dosa harus yang mendominasi sifat takut itu yang akan membendung dia ikan ya enggak apa, -apa. Allah Maha penyayang Allah Maha pengampun dia akan terus terjerumus dalam perbuatan dosa maka tidak bermanfaat Rumuskan dia Tapi kata para ulama Dalam kondisi dalam keadaan sakit Maka Dalam kondisi yang seperti ini Yang bermanfaat adalah Sifat rojak berharap yang harus mendominasi Agar tidak putus asa Agar tidak pesimis Ya agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Naam. Sehingga dalam hadis sebutkan "La yamut ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna Jangan sampai salah seorang kalian meninggal kecuali dalam kondisi dia itu berbaik sangka kepada Allah. Karena berprasangka jelek itu dosa besar. Bahkan berprasangka kepada Allah itu menjerumuskan kepada berbagai kebinasaan berbaik sangka kepada Allah kerana segala sesuatu diciptakan oleh Allah terjadi dan pasti ada hikmahnya pasti ada hikmahnya ya sesuai dengan hikmah Allah dan keadilan Allah hmm. nikmatnya adalah karunia Allah nikmat adalah karunianya dan azab itu adalah keadilannya Ya khutalima rahimakumullah Maka Ini yang harus diperhatikan Kemudian di dalam kondisi kita Dalam kondisi beribadah Maka keduanya harus seimbang Ya Antara takut Dan berharap Bahkan keduanya merupakan Dua rukun dari tiga rukun Hati di dalam beribadah Pertama cinta Kedua berharap yang ketiga adalah khawf uh, khauf. Naam. Khodalah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Qur'an, "Wal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu yakhafuna 'adzabahu." Mereka orang-orang yang diseru. Jadi ada orang-orang yang menyeru para malaikat atau para nabi. Mereka yang diseru itu itu pada dasarnya pada hakikatnya mereka itu ya bitaquna ila rabbihimul wasilah. Mereka melakukan amal soleh sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Kenapa kalian seru mereka? Mereka hamba-hamba Allah yang beramal melakukan ketaatan sebagai wasilah mendekatkan kepada Allah azza wajalla. Wa yarhamtah mereka mengharapkan rahmatullahi akhafuna adabah dan takut kepada azabnya. Kita berulama ini mengandung tiga ya, sifat atau tiga rukun dalam ibadah. yaitu cinta. Kenapa mereka beramal mencari wasilah? Melakukan sebab-sebab mendatangkan atau mendekatkan kepada Allah Azza SWT kerana mereka cinta kepada amalan tersebut. Kemudian mereka ya rahmatah mengharapkan rahmat Allah ya khaufun azab. Ikhu ta liman para pemirsa rahimakumullah. Hal yang lain yang perlu kita ketahui dalam pembahasan ini agar kita selalu ya bersikap yang benar terhadap diri kita dan terhadap saudara kita seiman ya bahawa orang-orang yang beriman itu memiliki tiga Nabi khatal islam maazakullah para pemirsa dan pendengar di manapun anda berada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan teknis dari siaran langsung yang telah kami hadirkan di layar kaca ataupun di radio Roja dan insyaallah beberapa saat lagi kami akan berusaha kembali untuk mengkoneksikan dengan alustat yang berada di Surabaya dan kepada anda para pemirsa atau pendengar jangan kemana-mana setelah beberapa jeda berikut ini. Dan meninggalkan perbuatan atau hal yang diperintahkan itu zolim dia. Kena dosa itu ada dua jenisnya melaksanakan, mengerjakan yang diharamkan dan meninggalkan yang diperintah itu dosa. Nah bila itu dilakukan itu zolim dia pada dirinya, menzolimi dirinya. Wa humuk tasid, muk itu ya yang tingkat yang menengah karena dia hanya mencukupkan dirinya dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, tidak menambah dengan hal-hal yang sunnah. Ya. Sabiqun bil khairat mereka adalah tingkatan yang ketiga yang tertinggi, yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Sehingga mereka melaksanakan hal yang wajib dan hal-hal yang mustahab. Meninggalkan perkara-perkara yang haram Dan bahkan perkara yang makruhat Bahkan sampai mereka meninggalkan perkara yang mubah Bila terus melakukan akan menjurumuskan ke dalam perbuatan yang diharamkan Maka kena khawatiran mereka terjurumus ke dalam perbuatan yang diharamkan Kerana keseringan melakukannya Maka mereka tinggalkan Kerana mereka memiliki sifat warak yang luar biasa. Nah, semua ya ketiga tingkatan tersebut kita semua tentunya berharap. Bagi yang berbuat baik, kita berharap kebaikan. Bagi yang berbuat dosa, tentunya kita khawatir dan takut memohon keampunan bagi mereka. Ya, memohon keampunan bagi saudara kita. Kenapa demikian? Karena banyak sebab sebab keampunan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan dia akan mengampuni dosa semua dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali bila seorang menilai dalam syirik jelas ya keputusan Allah menentukan bahawa yang mati dalam keadaan syirik, tidak ada jaminan tidak ada kesempatan untuk harapan untuk diampuni dosanya na'am ikhuta liman wa rahimahkumullah Qalallahu Azza wa Jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik. Ya, dosa mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dan mengampuni selain dari perbuatan syirik tersebut. Sebagai tambahan ya, maklumat bagi kita semua bahawa sebab-sebab keampunan itu ya banyak. Akan tapi secara umum terbagi tiga ya. Ini perlu diperhatikan Secara umum terbagi tiga Pertama, sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba Iaitu yang pelaku kesalahan atau dosa tersebut Yang kedua, sebab yang dilakukan oleh saudaranya Yang seiman ya. Dan yang ketiga, sebab-sebab yang ditentukan oleh Allah Makanya, tidak boleh kita berputus asa Dan di waktu yang sama, kita jangan merasa aman ya. Sehingga berani untuk melanggar aturan Allah, merasa aman, tidak Azab Allah sangat pedih Tapi di waktu yang sama, bila terjurung semenurutan dosa, jangan berputus asa ya Lakukan sebab-sebab untuk ya mendapatkan keampunan tersebut Di antara sebab-sebab yang itu merupakan perbuatan hamba sendiri Ya itu ya bertaubat. Contohnya bertaubat, memohon keampunan, beristighfar, melakukan kebaikan. Ya. Mantab ta'ala alaih. Orang seber bertaubatlah terima taubatnya, beristighfar begitu juga. Ya. Allah Ghafurud-Dham, Qabilut-Tawb. Shadidul Iqab. Allah yang mengampuni dosa, menerima taubat dan azabnya sangat pedih. Allah Azza wa Jalla. Yauladheena amanu tubu ilallahi taubatan nasu'a rabbukum mayyukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannat. Wa ya hambah hambah. Ya orang yang beriman, bertobat kepada Allah. Semoga Allah akan mengampuni dosa kalian dan juga masuk kalian ke dalam surga. Al-istighfar. Ya. Siapa so, yang beristighfar diampuni Allah Azza wa Jalla. Terutamanya di waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang agung, yang mustajabah, seperti malam terakhir, ya. di waktu sujud, ya. seperti malam terakhir Allah menawarkan tiga tawaran kepada hambanya. Manjado ini pak, staji pula. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Manjassalu nih, faudziah. Siapa yang memohon, aku akan beri permohonannya. Man yastawfiruni tahu Siapa yang mohon keampunan, aku ampuni. Nah, dan sebagainya sebutkan ya, benda Adam, ya. Lo bolong dunia bukan sesampun masih tahu firta ni, wafirtulak. Kalaupun dosamu menutupi, ya, ufuk, sebanyak awan yang ada di langit. Kemudian kamu mohon keampunan kepada wafar tulak. Di akhirat kelak, Allah subhanahu wa ini perbuatan Allah Azza wa Jalla tentunya. Nah, bagian yang ketiga dari sebab-sebab keampunan tadi. Kemudian hasanat, kebaikan yang dilakukan. Bukankah lama aku sebutkan inal hasanat yudhamna sayyiat, bahawa kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan atau dosa, Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَ Dan ikuti kejahatan, kesalahan dilakukan dengan kebaikan, saya akan menghapusnya ya, Tapi tentunya, yang bisa dihapuskan oleh ya kebaikan tadi adalah dosa-dosa kecil Tapi selama dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia bertobat ya Mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla Nah In tajtani bu kabaira ma tunhona anhu nakfir ankom syyatikum karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kalian melakukannya, maka kami akan memaafkan, mampuni dosa-dosa kalian dan masukkan ke dalam surga. Nah, itu diantara perbuatan hamba. Kemudian perbuatan, ya, saudara seiman dan seakidah, yaitu doa, ya, doa orang-orang beriman. Allah nimur doa yang beriman untuk saudaranya. Naam. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ayat menjelaskan Rabbana lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna iman. Ya Allah maafkan ya saudara kami, maafkan maafkan, maafkan dosa kami, ya, Ampuni dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Kemudian ya juga istighfar, mohon keampunan. Kita mohon keampunan bagi saudara-saudara kita, ya orang siapa yang mohon keampunan bagi orang mukmin dan mukminah maka dia akan mendapatkan ya pahala ya, setiap dari jumlah mukmin yang ada ya di permukaan bumi ini baik yang meninggal atau yang masih hidup kita mohon keampunan kita akan mendapatkan pahala dari setiap doa yang kita mohonkan kepada semua kaum muslimin subhanallah kemudian juga ya syafaat yang akan diberikan Nabi saw. Tentunya bagi orang yang bertauhid, orang yang diri Allah azza, azza wajalla perbuatannya diizinkan untuk berikan syafaat kepadanya. Termasuk juga ya dia ya menghadiahkan amalan tersebut ya kepada saudaranya. Itu termasuk hal-hal yang dia lakukan saudara seiman ya untuk keampunan mendapat keampunan bagi saudaranya. Adapun yang ketiga yaitu ya dari perbuatan Allah Azza wa Jalla yaitu keampunan yang Allah berikan musibah yang diturunkan cobaan yang didapatkan oleh seorang hamba bahkan juga alam barzah azab dalam barzah kemudian juga bagaimana kondisi ya, kesulitan yang dihadapi seorang hamba di Yaumul Mahsyar itu semua kesulitan-kesulitan ya, seperti itu itu akan mengampuni dan ya dosa seorang hamba jadi banyak. Oleh karena itu, ya, jangan seorang hamba berputus asa tatkala kalah terjun semperbuatan dosa. Dan jangan dia ya, menjembatkan atau uh, menanamkan pada diri seorang sehingga terjun seberapa sikap putus asa. Dan di waktu yang sama, dia tidak boleh merasa aman dari azab Allah. ya, kena terus berharap, berharap kerana Allah yang maha pengampun, rahmatnya maha luas, berharap. Kemudian dia ya tertipu dan terlena sehingga terjungam perbuatan ya dosa. Istaghfirullah rahimakumullah. Ya. Sebagai uh, kesimpulan bahawa kita harus berdoa kebaikan bagi saudara kita dan tidak boleh ya menanamkan sifat putus asa kepada mereka karena sifat putus asa sebagian jelaskan menjelaskan bahawa al-iyas wal-amnu yang kulani min min latiq al-islam bahawa sikap putus asa ya itu merasa aman ya, putus asa dan merasa aman itu mengeluarkan dari Islam karena berputus asa itu sifat orang-orang kafirin ya Allah menjelaskan dalam Al-Quran innahu lai asumir rawhillah illa al-qawmul kafirun sesungguhnya Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kaum kafirin. Dalam ayat quran disebut Allah Azza wa Jalla, "Fala ya'munu makrallah ila qaumul khasirin." Tidaklah yang ada merasa tidaklah ya, merasa aman dari makar Allah, ya. Kecuali orang-orang yang merugi. Maka dalam hal ini kita tidak boleh berputus asa. Dan juga jangan merasa aman. Tapi ulama menyebutkan sikap merasa aman selamat dari azab Allah dan juga berputus asa kapan sifat tersebut bisa mengeluarkan dari Islam ya para ulama menyebutkan ada syaratnya yaitu bila ya, sifat tersebut putus asa ya. yang ada pada risqi yang tidak ada sama sekali di hatinya itu berharap jadi hanya semata-mata berputus asa, tidak ada secuil pun rasa berharap. Nah itu adalah perbuatan kufur. Begitu juga, ya, seorang yang berharap merasa aman, yang tidak ada di hati semestinya merasa takut terhadap Allah dan azabnya. Gak ada, aman, tenang dia, merasa aman. Ya, ini yang menjerumuskan pada kufur Tapi orang beriman, Memuahid bagaimanapun dia mungkin dalam sebagian kondisi dan keadaan, ya, dia merasa aman dan berputus asa pasti masih ada di hatinya rasa berharap atau mungkin takut. Tapi orang kafirin yang kufur itu adalah yang sama sekali tidak ada di dalam hati dia rasa takut atau rasa Ya berharap tadi. Nah, itu yang bisa Ya, menyebabkan seorang itu keluar dari al Islam. Nah, Adapun orang beriman, jalan mereka di antara kedua tadi, ya, antara kau dan roja. Itulah yang dikatakan Imam Abu Ja'far Ta'awi, wasabiul hak jalan yang benar, di antara keduanya. Ya, liahil kiblah bagi orang beriman. Dia berharap dan juga di waktu yang sama memiliki sifat cemas dan takut. Ya, berharap yang memotivasi dia untuk beramal, tidak pesimis dan rasa takut yang terus ya menghilangkan sifat merasa aman dalam dirinya dan juga mendorong dia untuk beramal sehingga selamat dari azab Allah Azza wa Jalla dan juga takut agak, amalan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhutaliman rahimakumullah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wa sallamu wa hamad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Naam. Baik, syukur dan jatuh lukir atas materi yang telah disampaikan oleh lulus tadi kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dari pembahasan mengenai sikap uh, seorang mukmin terhadap pelaku dosa dan mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagaimana kita bersikap kepada mereka yang bah, melakukan dosa, tidak serampangan memfonis dan juga yang lainnya baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pengaruh manapun anda berada silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan yang telpon di 021-823-6543 atau anda bisa menghubungi atau anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan yang singkat di 0819-896543 baik kesempatan pertama Bikin kami berikan kesempatan di layanan telepon silakan di 021-823-6543. Nah, halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Abdul Rahman, Tangerang Ustadz. Silakan. Ini Ustadz, apakah ada doa iblis kita khusus untuk sholat-sholat sunnah apa tidak ya Ustadz? Iya, cukup ya. Terima kasih ya Ustadz, mohon jawabannya ya. Iya. Ustaz bagaimana? Kan dijawab mengenai fikih salat atau yang berhubungan saja. Nah, silakan, Ustaz Jawab mengenai fikih. Orang kluafik, apakah ada doa ya o khusus untuk solat solat sunnah? Secara hukum asalnya ya. Sama yang dibaca, ya di itu istiftah kita sholat wajib dan juga istiftah di waktu sholat sunnah. Tapi dapatkan dalam ya sebagai riwayat yang sahih bahawa Nabi bila membaca ya istiftah di waktu qiyamul kiamulail atau sholat malam, ya seperti doa yang terdapat dalam riwayat yang sahih, yaitu memohon ya petunjuk. Pada Allah Azza wa Jal. Seperti doa yang boleh ucapkan Allahumma Rabbah Jibra'il Wa Mikail wa Israfil Wa atirah samawati wal al alim Al-alim wa shahada Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fiyakhtalifun Ihdini min al haqi Bi'imnik innaka tahdi Man tashailah siratin mustaqim Nah itu pun kalau kita baca Di waktu kita kiamul layl Sebelum solat tadi Ya waktu doa istiftahnya Tidak ada masalah Karena juga terdapat dalam ya, uh, hadis satu riwayat yang sahih tentang hal itu. Adapun uh, saya nyawallah alam itu yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Nah, demikian Allah alam. Dan selanjutnya kami angkat angkat pertanyaan di lain alasan ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Purwalingga Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon. Berikan nasihat kepada saya Ustaz, bagaimana caranya saya ingin benar-benar bertobat dari dosa yang sangat banyak yang telah saya lakukan, sangat berlimpah dosa-dosa yang pernah saya selami selama hidup ini, dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik Ustaz dari sebelumnya, apa yang pertama kali yang harus saya lakukan untuk menuju pertobatan ini Ustaz? Terima kasih kepada saudara yang bertanya di Purbalingga. Barakallahu fik. Semoga Allah Azza wajalla ya menerima taubat kita semuanya dan secara khusus ya saudara kita yang bertanya. Semua kita tidak luput dari dosa. Ya. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Ya. Oleh karenanya seorang hamba yang beriman yang meyakini bahawa dia memiliki Rabb yang namanya adalah At-Tawwab Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur Al-Muhsin ya, al karim Al-Afu semua itu nama-nama Allah Azza wa Jal yang menunjukkan akan kebaikan dan kemuliaan dan ruh luasnya rahmat Allah yang konsekuensinya dia akan selalu memberikan kebaikan pada hambanya bila mereka mencari kebaikan itu dan menelusuri jalan-jalannya Allah akan menerima taubat mereka bila mereka kembali menghadap Allah untuk bertawabat kalau mereka tidak menghadap kepada Allah bertaubat, ya Allah tidak akan menerima karena dia tidak mau. Nah. Maka yang pertama yang harus dipahami ya bahwa yakini dan pahami apapun dosa yang kita kerjakan gelas kita bertaubat Allah akan menerima. Ini yang pertama. Sehingga tidak ada kata putus asa dalam hidup. Tadi ayat telah kita bacakan ya dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan, "Qul ya ibadilladina asraru ala anfusihim, la taqnatum min rahmatillah. Inna Allah yaqfiru zinuba jamia, inahu alqafur Allah perintahkan NabiNya Muhammad SAW mengatakan pada hamba-hambanya, kita umatnya, "Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, Subhanallah." Lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nisbatkan kalimat hamba tersebut kepada dia ya ibadi. Ini adalah bentuk kemuliaan Quli ya ibadi Katakan ya ibadi Wai hamba hambaku Ladi asrafu ala ampusim Telam asrafu Iaitu yang Telam menjurumuskan diri mereka ke dalam Sifat yang israf Iaitu terhadap berlebihan dalam berbuat dosa Lataknatuh Jangan berputus asa. Laytaqna tu min rahmatillah. Jangan putus dendah Allah. Allah mengkhiru dosa Allah mengampuni semua dosa. Dosa kekufuran, dosa kesyirikan, bila seorang hamba bertaubat, bersimpuh sujud, menyesali perbuatannya. Dia tulus dalam taubatnya. Menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Maka Allah menerima taubatnya. Allah membuka pintu taubat di siang dan di malam hari. Di siang hari dibuka agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepada Allah. Di malam hari dibuka agar yang berbuat dosa di siang bertobat kepada Allah. Terus sampai nanti batas terakhirnya bila Mentari terbit di belahan barat Tidak ada lagi waktu Atau sampai seorang Rohnya sampai kerumkongan Lagi mengatakan ini Tubtul'an tidak terima lagi Selama masih ada kehidupan Pertubat Sujud bersimpu Di hadapan Allah Bangun dia sepertiga malam terakhir adukan perkara kepada Allah Bukankah Allah mengatakan menyait, menyait tahu Siapa yang memohon keampunan, saya akan ada Dalam hadisku khusyuk Allah mengatakan, Ya ibadi, nakum tuhktiuna lil bilailiwan nahr. Wanakfirudunu bajar. Pastu firu ni, aku Wahai hamba-hambaku, kalian banyak melakukan dosa di siang dan malam hari maka mohonlah keampunan kepada aku. Niscaya saya keampuni, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, Jadi jangan berputus asa. Kembali kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan bimbingan dan kecintaan yang kembali, buat, itulah pintu kebaikan yang terbuka luas depan kita. Cepat! Jangan ditunda-tunda. Dengan alasan, oh ya kamu yang jurusannya, dosnya sekian dan begitu dan seterusnya, tidak diterima oleh Allah. Itu yang berbisikkan syaitan, tinggalkan putus itu koneksi yang seperti dengan syaitan. Ini pintu taubat terbuka, terus bergegas, jangan ditunda. Yang kedua, bentengi diri dengan ilmu, belajar ilmu agama. Alangkah, baiknya juga berbicara, membicarakan atau membicarakan, mempelajari tentang bagaimana dosa-dosa besar dan dosa-bahaya dosa. Imam Ibnu Imam Ibnu Qayyim miliki kitab Ad-Dakwat-Dawak, bagus dibaca, ada terjemahannya tentang bagaimana bahaya dosa, akibatnya dunia dan akhir. Bagaimana juga kita yang dikaram oleh Imam Al-Dahabi Al-Kabair dibaca. Ya. Kemudian, Tinggalkan teman-teman yang jelek, tinggalkan komunitas yang jelek, tinggalkan ya uh, grup atau mungkin ya baik itu di dunia maya atau di dunia nyata, tinggalkan bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Dan buatlah, lakukanlah ketaatan sekemampuan kita. Perbanyak lakukan ketaatan. Maka yang demikian itu adalah jalan yang akan menuntun kepada ridha Allah dan keampunan Allah. Jika komunitas yang tempat kita orang berbuat kejahatan, tinggalkan tempat itu, hijrah dari itu, pergi tempat lain. Banyak baca Al-Qur'an. Ingat kematian. Ingat bagaimana sempitnya kuburan. Ingat bagaimana panahnya terima tadi mahsyar kelak. Ingat bagaimana timbangan di akhirat kelak. Ingat bagaimana manusia berjalan akan menyemberangi jembatan yang tidak ada di sana penerangan. Kecuali cahaya iman yang ada di dunia, yang ada di hati seorang. Ingat bagaimana manusia akan melewati jembatan yang semua pasti melewati. Ada yang seperti kilat, ada bahkan kedipan mata, agak tiupan angin yang kencang, ada lari kuda yang kencang. Ada hanya berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh ke neraka. Ingat, semua itu sedangkan amalan. Semakin cepat seorang berjalan di permukaan bumi ini menerusi jalan yang dibentangkan, kerana itu agama Allah yang wajib, ya kemudian akhidat dan semua ajaran agama ini, dia akan yang paling cepat. Ingat itu. InsyaAllah, seorang akan Mendapat bimbingan Tuhan ya tabah dalam menghadapi hidup ini bersabar dia kemudian dia akan selalu ya istiqamah insyaAllah ya dengan izin Allah di dalam menurusi jalan kehidupan yang berliku-liku ini nah, demikian Allah wa'alam baik syukuran Khair atas jawaban yang telah diberikan demikian untuk penanya yang ada di perubahan lingga dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Sumatera Barat, Ustad. Ya Ustad, bagaimana caranya menghindari dosa di kala kita sendirian, Ustad? Karena saya sering melakukan hal tersebut jika di kala saya sendirian, yaitu melakukan dosa. Nah, bagaimana caranya menimbulkan rasa takut dan juga apa balasan kita ketika kita dapat menghindari dosa atau perbuatan maksiat ketika sendirian? Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Sumbar barakallahu fiik. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa Maksud perkataan beliau Di antara sebab Yang akan ya Menjurumuskan Seseorang kepada su'ul khatimah Adalah dosa-dosa Yang tersembunyi yang dia lakukan Dalam kesendiriannya Dia Tampil Di hadapan manusia Dengan casing Penampilan yang soleh dan taat tapi tak kala dia kesendirian dia cabik-cabik tabir keagungan dan kemuliaan Allah itu sebagian disebutkan bahawa ini diantara salah bentuk dari dosa yang ya amalan yang akan menghapuskan dosa seseorang, subhanallah akan datang nanti di akhirat orang yang membuat amalan bagikan jibal ke jibal minas salah Wasadakah, wasiam dan yang lainnya amalan yang bergunung-gunung banyaknya, tapi menjadi sinahaba amansura sirna. Kenapa? Karena hala kaum idha khalaubimaharim beri maharimil la intahakuha. Apabila dalam kesendirian, dalam kesendirian dia dia cabik-cabik. Dilakukan, dilanggar aturan Allah. Nabi uzubilam yang kedua, hadirkan dalam diri kita nama Allah Al Raqib, Al Muhaimin, Al Alim, Al Basir ia akan menanamkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah sifat takut kepada Allah muraqabatullah pengawasan Allah al-raqib yang mengawas mengawasi gara-gara kita semua al-muhaymin al-alim al-khabir alim yang mengatahui As sami yang mendengar Al-Basir yang melihat enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Apakah pandangan Allah Azza wa Jalla Kita menjadikan Allah Ahwalun nadirina ilayna Sementara pandangan manusia Kita takut dengan pandangan manusia Kemudian tidak takut pandangan Allah Azza wa Jalla Kemudian ketahuilah Sesungguhnya Seseorang yang berbuat dosa bukan sekadar dia melakukan dosa, tapi sungguh dia telah mencabik-cabik tabir keagungan dan kemuliaan Allah Azza Wajalla. Jangan lihat kecilnya dosa yang dilakukan, tapi hadirkan dalam diri keagungan dan kemuliaan. Sang Pencipta Yang Maha Agung yang telah didurhakai. Hadirkan dalam diri, tanyakan pada diri kita, kesehatan yang Allah berikan kepada saya dari siapa? Pakaian minuman, tempat tinggal, nikmat. Semua gratis. Bumi tempat saya tinggal, kemar saya akan lari, akan dipantau oleh Allah. Lalu bisakah kita tak yang berbuat dosa kita yang keluar dari bumi ini? Bisa tak ketika kita berbuat eh, dosa kita yang mengingkari tidak ingin makan dari nikmat dan rizki yang Allah berikan kepada kita? Bisakah kita tatkala ingin berbuat dosa Tidak bisa terliput dari pandangan Allah Mustahil Mustahil Tidak akan mungkin Maka perlu kita menanamkan Sifat takut dalam diri Murakabatullah Tidak ada Ya, Satupun CCTV yang bisa mantap buat kita Terus waspada Calihannya ini Murakabatullah Murakabatullah tidak ada yang lain. Pengawasan Allah. Setinggi apapun, dia keilmuannya dan dalam belajar. Soalnya, tapi kalau murakabatullah semakin terkikis dalam hatinya, dia akan melakukan. Melakukan. Hal-hal ya. yang bertentangan. Tapi kalau dia melakukan, menghadirkan dalam diri dia, murakabatullah. Yang dalam hadis Nabi Isa mengatakan, Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah wa yarak engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah jika hal itu tidak akan mungkin maka yakinilah bahawa Allah memantau dan memperhatikan tidak akan tersembunyi maka tidak ada cara yang lain Tidak ada cara yang lain Kecuali hanya itu Hal-hal ya. yang lain itu hanya Menambah, tapi yang sangat mendasar Murakabatullah Ini adalah manfaat Bagaimana kita telah memahami sifat itu Bagaimana efek dan pengaruh Pada diri kita Dan ingat semua ya Akan tercatat dan meninggalkan dosa yang bermanfaat yang akan mendapatkan pahala karena takut kepada Allah bukan karena takut pada manusia Nah ini yang harus diperhatikan ya sehingga keinginan dan dorongan bisikan syaitan yang selalu mendorong untuk berbuat dosa langsung kesendirian bisa dibendung dengan apa dengan menghadirkan penguasaan Allah Azza wa Jalla pada Ya, diri seorang hamba. Kemudian ia ya tinggalkan berbagai sarana-sarana yang menjurus dan menjerumuskan ke dalam hal itu. Maka seorang akan aman binillah dari hal-hal yang seperti itu. Nah, demikian, Wallahu'alam. Kauan Zizak Lakhir, Barakulah Fik, atas jawaban yang telah diberikan, Demikian untuk penanya yang berada di Sumatera Barat dan mohon maaf untuk pertanyaan tadi Ustadz pertanyaan terakhir di sepatah pagi hari ini karena waktu yang tidak mencukupi, mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pendengar ataupun pemirsa sekalian Ustaz. Silakan. Wallah di mana saja antum berada sebagai ya menutup di kesempatan yang baik ini dan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi bahawa kita dalam hidup ini adalah senantiasa yang memiliki sifat takut dan berharap dan juga kecintaan Karena inilah tiga sifat yang berkaitan dengan hati yang akan terus menjaga keseimbangan hidup kita dan akan terus mendorong kita untuk beramal. Kemudian, hendaklah kita bersikap adil, dan juga terhadap diri orang lain, hendaklah kita selalu berharap kebaikan bagi saudara kita, seiman dan seakidah, mendoakan kebaikan bagi mereka, semoga Allah memaafkannya, memasukkan dalam surga, dan waktu yang sama, kalau kita mendapatkan saudara kita berbuat kesalahan, kita khawatir dia akan Terjuluh perbuatan, uh, khawatir akan mendapatkan ya, sanksi dan azab maka kita peringatkan dia dari hal-hal yang seperti itu. Tapi jangan sampai kita ya, menanamkan dalam dirinya sifat putus asa atau menanamkan pada diri yang uh, tipikal yang pertama tadi yang berbuat baik, ya, jangan sampai dia itu merasa aman dari amalan tersebut atau amalan tersebut karena semua dengan izin Allah di tangan Allah, maksudnya surga dengan rahman Allah, maksudnya neraka itulah juga dengan keadilan Allah dan itu adalah azab Allah. Ya, tidak ada yang terzalimi, maka kita hendaklah senantiasa berharap kepada Allah, takut dari azab Allah dan menghadirkan dalam diri ini, ya, muraqabatullah azza wajalla sehingga hidupnya akan selalu dalam keadaan stabil dan aman berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh harapan dan sifat takut yang akan selalu ya menggembeleng kita, membimbing kita dan menjaga ya keseimbangan di dalam hidup ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan kesalahan-kesalahan kita dan seluruh kaum muslimin dan membimbing kita untuk melakukan ketaatan ya dan istiqomah di atasnya selama hayat dikandung badan dan semoga akhir dari perjalanan hidup kita adalah husnul khatimah demikian Allahumma amin wa sallallahu wa sallabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta stawfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh